اعلمو ان اللہ یحیی الارض و بعد موتها دا ترغیب دے قرآن ترابدا ہوا سرا و سرا دلیل ام دے با قیامت باندے پا باس بعد الموت باندے دلیل اعقلی دے اللہ پرمائی اعلمو یہ کنو گئے زان بوې کې چې ان الله یقینا الله تعالی یحيي الارض واجندیکي شنه کوي او تازه کوي الارض ازمکه لارم بعده موتیا رستو د دې د مرگ نه یني رستو د دې د اوچوالې نه ازمکه مرگ د ازمکه اوچوالې د جوچ شي نو ووچو خار کې چې ته هم واجه نې مې بګینې نه نخيږي زکه ځمکې مې خپلې بګې جوې دنني نو ته هم تبسج وانورې او ژوند هر یو شي په نامه او په بو سره ده په دا کړې ما الله تعالی ته داګ نه نو د سوک لمدی او سو کې تازه کېږي باران پر اورې نو, اللہ جل اللہ نو اللہ جل دا د الله له جلال زیات الله پهېنو پریځان پو نو چې څنګه اللهجلله جلال هو دا زم کمم ل او را جوونیې نو بس دیې اشاره ده چې دا مړي پاې ماغ استعمال کلله چې کمشي ته اشاره ده دلته دزمکې د پاه شالله او د واغې داگه الپاز استعمال نکل د جوان او د مرگ الپاز نو اشاره دا سنگه چه دا زمک دا دا او چه راشنه کی نو دا رنگه انسانان دا ونی ملی او بیا با بی راجونده کی سنگ چه تخم آغا راجونده شی نو داسې به با الله اللہ دوباره دزمکه نو دا پار د حساب او دا کتاب اغراو باسی او ترغیب قران طرف تم ده څنګه چې د الله جل جلاله ذات زمکا اگر تازه کیش نه کی درنګ کم انسان دا الله کتاب ته کینی نو الله جل جلاله دا غ په ضرورت کې ژوندون پیدا کی ها ژوند جوان هغه ژوندون به پیدا کی ځړی الله تعالی ژوندې کې بدن سرا دکه چې کوم کې دا الله یاد نه دا الله ذکر نه ني نږدې مثال د مړی دی او چې انسان کې دا الله ذکر دی دا الله یادي نږدې مثال د ژوند دی نو چې کوم انسان قران ته کې ني دا الله د کتاب نږدې زلا سر نو نږدې د سیراج اندې شي څنګه جزمکه باندې باران اگر ووريږي اوس مکه جمدې شي او تازه شي نو دارنگی ده انسان ده ظلم ده اغا را جوانده شی و تازه شی نو ده کتم اغا اشارتا مفسیرینو ذکر کرده قد بینا لکم ال آیات اللاوی مونگ بیان کرده استازو ده بارا ال آیات دلائل لران او جمله دا غد دلایلونه یو دلیل عقلی په بعد د قیامت باندې چې قیامت شته نو دام ده د زموږه لپاره مثال لال لګوم تاکیلون دد پر الله چتا سو پوښه اغه لنګارو اخله سمج حاصل که وه شه تاسو ان المسدکین ول مصدقات یکی نن دا بار دا غ سلو چې صدق کوي الضین تصدقوا غ سړي چې صدق کوي ورکړ کوي انفاک کوي او خرچه کوي ول مصدقات اللاتی تصدقت تصدقنا یعنی هغه خزی چې کمې صدق کوي او ورک ل کوې د اللهجلله جلال هو د ضا دپاره نوې نهاد په ااخلا سره د خپل مال نه د اللهجلله جلال ددين دپاره او د الله همته ضا دپه خر چې کوون کې اغ د نهاد دی باره کې اللهجلله جلال هو فزیلتته را روان بیانی ااکض الله کار حسنه او دی ورکی اللہ جللہ جلال ہوتا قرز زن قرض حسنن خیستا ندینم مراد اللہ جللہ جلال ہوت دین دی پر خرچ تی عام طور عام مسلمانان تا سلوتا او دین دی پر خرچا اگه تا کرز حسنووی دی دین دی پر خرچ, دی. دی دی دی خرچ کول او کرز و تزکووی چکرز کی واپسی لازمی صدقه کی واپسی نی قرض کی واپسی لازمی نو دے قرض لپس کی یو نقطې ته اشاره ده اغه صدقه باندې بم الله اجر ور گئی او په دې قرض کی یو ګونل لزوم ته اشاره ده او بدلی د واپس ته اشاره ده څنګه چې قرض لازما واپس کول شي نو دے اجر به انسان ته لازما ور کول شي او بلدانې چې قرض څنګه لازم وي واپس کول شي نو واپس و دا, دا به با واپس کول شي په صورت د اجر او د ثواب باندې واپس کول شي هو قرض حسنوي کحاز قرض حسن دي دوی چې هغه اخلاص سره ریا بګینی دارنګ تفاخور بګینی یو بل سره تکاثر ب یو بل باندې ډیروالی مقابله بګینی نو عقب الله جل جلاله وسوګي ی ضاعف لهم الله تعالى بدغه کرز دو چن کی تدید پارا 나와 صدقات او ثوابونه بدو چن کی ڈبل بیگ کی تدید پارا ولہم اجر کریم او تدید پر اجر هغه خیستا جر دے خیستا ثواب دے چې الله جل, جل جلاله به دیت ورکړي ولذین امنو بالله ورسلہی ا کیسن چې ایمان رولې فالله تعالی باندې ورسلہی او په پیغمبرانو د الله باندې نو په ټولو پیغمبرانو ایمان رول لازم دی چله کې وتا غيو پیغمبرپزی ایمان په ټولو لری منصحابه مسي پارې کې تیر شی چې علم یو فرقو بین حد من دا تفریقی ایمانی بنه کای چې موسی منم عیسی منم یا عیسی منم محمد علی السلام منم دا کفر ده فنو منو ببعض ان ونکفر ببعض دا کفر ده ک یو پیغمبرنه انکار ک نه دا کفر ده ها نو چې ایمان لری الله باندې رسولان د الله باندې او تفریقی ایمانی نه کای ایمانی برابرۍ نو الله برمای اولای که هم صدیقون دا انتای رشتي نه خلق دي دای په منزله د صادقینو دي بعضو مفسرین لیکلي دي چې بے منزله هؤلاء په منزله صدیقین دا په منزله د صدیقینو کې چې اگې انتها ير احتیا وړې ټول عمر دی د اگې په مرتبه کې و شھدا او د او په مرتبه کې دی چې کم د الله پلار کې شهیدان کېږي او ځان شهادت ته تیار کړي نو دې ته به اګه سې ثواب ملای د ایمان څومره لوي برکت ایمان د ټول نلوي شه دل ته الله یو عمل ذکر کچیا کامل ایمان په الله او پر رسولان باندې کامل ایمان دی وی نو مرتبه صدیقین او الله تعالی نصیب کړي او مرتبه د شھدا او الله جل جلاله نصیب کړي دا شهدا الله پس اغه سره لګولې د مفسرین او بازي مخ کې لګي چې شهدا او عند ربهم لهم اجرهم ونورهم نزان لجو لګر زی شهادات جي دي شهیدان پنځ د رب د دی باندې د دې لپاره اجر دی د دې لپاره نور دے وړانده مدا که سان جي دي په منزله د شهدا او دي او د صدیقین او دي این ده رب بهم پنیز ده رب ده دی بانی لهم ده دی ده بارا ندغه مومنانو کامل و مومنانو ده پارا عجرهم و نورهم ده ده عجر ده آدغه رنگی ده ده نور ده نور نموراد ده بیٹره رلانه ده موراد نور نموراد دی ایمان او د عمال و نور ده چه اغب انسان تاخیرت کې ملاویگی چې داغیت تذکره اغام مخ که اشوه بولی سرات سر با انسان تا ملاوی گی پاگی پا بپوری کی گی والذین کفرو او آقا سان چه کفر اکڑده وکذبو آو نسبت دروغ اکڑده پیغمبرانو تا یا دا اللہ کتاب تا بے آیاتنا نسبت اکڑده دروغ و زمونگ آیاتونو تا یو کفر شو یو تکذیب بالکران شو اولائک اصحاب الجحیم ده صفتن والده دا خواندان دوورده. اعلمو یکنو که ان اللہ چه یکنن اللہ تعالی یحیی العرض و بعد موتها جو انده کئیز مکاشن کئیز مکلران بعد موتها رستو دوچ والد دینا قد بینا اللہ وی تاکیخ سرمان بیان کردی لکم تاسو تاک آیاې <الآیات> د لالهله پوممتکیون قائږې ستازو دپه چې پوهشي کل نه کار وغلي ان المسدقیناکنن صد کوون کې زړي وال ممس قادي وال مصد دقاې او صدګ کوونکې قضې واقرض الله حاج چېڪځې ورکه د الله تعلاتهقررض حسن کل یو دعاف لهم داب دوچن پیش دید پارا ولهم دید پارا عجر کریم سواب خیست دے والذین آمنوا باللہ و आगसान जे माने रवलेला तल बनलो परसुला नोदाला औलाय का दासिपतनु वाला कसानो मुसिद्दी कोला ओम दी सिद्दी कींदिरिस्ता वयुन केदी व शहादाओ शहादा भई या ओम दी चिदी अस सिद्दी कोना पमनसलद सिद्दी केनो व शहादाओ द शैदानो भई प सवाब की این درب هم پس درب د دوی لهم دید پار اجرهم ونورهم ثواب د دوی دا نور او ران د دوی دا والله نه نک پروا که سان جی کفر کله وکذبوا بیااتنا الله پرمای نسبت درو کله قران زمون دا اولایکا ایتونو زمگتا دلائلو زمگتا اولائی کا دا کسانچ دی اصحاب الجحیم دا قواندان د جهنم دی الحمدللہ رب العالمین و العبداللومتقین والسلام علی رسول محمد وعالی وصحابی من اللہم حدنا وعالی بنا وعالی رسول اللہ سلام علی رسول اللہ ننیا خیر برسوالی صلى الله عليه